Розділ восьмий. Одна справа – перейти через парапет самому, щоб потрапити на перший курс, але спостерігати, як безліч кандидатів втрачають на тому місці своє життя і перейматися чужими смертями, як власною – це зовсім інше. Краще не дивитися на тих, кому не можеш допомогти. Книга Бренена, сторінка 84. По цей бік без гігату день призову видається мені дещо інакшим. Коли дзвони б'ють дев'яту, я перехиляюся через зубці, вежі в головному корпусі, дивлюся на довгу чергу. Але не вглядаючи в риси обличчя окремих кандидатів, вони проходять і займають чергу, яка починається від довгих гвинтових сходів і тягнеться до парапету. Мені й без того вистачає облич у нічних кошмарах. Вони починають підніматися сходами, кажу я до Ріанон, яка стоїть на своєму місці з пером і розгорнутим реєстраційним сувоєм. Видаються знервованими, каже Надін. Необачно перехляючись над краєм, щоб побачити, як кандидати вишколилися поверхами нижче. Але нас тут більше. За чотири кроки від мене стоїть Дейн зі своїми руками, здатними викрасти пам'ять, які можуть вирвати всі таємниці з моєї голови. Я виставляю свої щити, як мене вчив Ксейден, і уявляю, як зіштовхую штовхою Дейна з вежі. Він уже здійснив одну спробу поговорити зі мною. Але ту розмову я швидко обірвала. А вираз його обличчя, який він зараза має право прикидатися. Чуваком і з розбитим серцем. — А ти не нервувалася? — запитує Ріанон у Надін. — Я от не змогла перейти, якби не ві. Я знизую плечима і заплигую на стіну, мощуючись ліворуч дрі. Я лише підкинула трохи до сили тяжіння. Тобі вистачило сміливості та вдалося втримати рівновагу самотужки, щоб поратись. — Немає такого дощу, як під час нашого парпету. Надін дивиться на безхмарне липневе небо і тильним боком долоні витирає під щола. Сподіваюся, серед них буде більше таких, яким вдасться не впасти, вона глипає в мій бік. Ти не думала, що твоя мати стримає шторм, що вирував той день, враховуючи, що на парапет стаєш ти? Очевидно, ти не знаєш моєї матері. Вона ніколи б не викликала б грози, щоб убити мене в такий жалюгідний спосіб. Але вона точно не зупинила б її, щоб мене врятувати. Лише 91 дракон. Погодився пов'язуватися цього року, каже Дейн, притуляючись до стіни біля входу на парапет. Зараз він обіймає ту посаду, на якій був ксейден минулого року, і має той самий знак розрізнення на плечі командира крила. Мудак спочатку вбив лями й солейн, а тоді отримав підвищення як нагороду. Піди, розберися. Більша кількість кандидатів не означає, що буде більше вершників. Він дивиться в мій бік, але швидко відводить погляд. Надін відчиняє дерев'яні двері у верхній частині вежі і дивиться вниз на сходи. Вони вже на півдорозі. Добре. Дейн відштовхується від стіни. Нагадуй правила. Матіас, Сорен ваше завдання – записувати імена перед парапетом. Не лізьте, не в… Ми знаємо правила. Я опускаю руки на рівні стегон, спираючись ними в стіну, і в десяте за день, думаю, коли вже з'явиться Ксейден. Може, тоді я нарешті захочу переглянути ті три книги з плетіння традиційних тирійських узлів, які він залишив разом із смужками тканини на столі в моїй новій кімнаті на поверсі другого курсу. Не те, щоб мені потрібно було хобі, але його записка, яку я знайшла на книжках, та де він пише. Те, що я сказав на перепеті, було щиро. Навіть коли мене немає з тобою, є тільки ти. Це не потребувало пояснення. Він намагається. Добре, каже Дейн, розглядаючи слова і дивлячись на мене. А Надін? Я не маю роботи, Надін знизує плечима і перебиває нитки там, де вона відрізала руками свою форму. Просто мені було нудно. Класна дисципліна, командир Корою. Дейн хмуриться на рянун. Який же він козел? Немає ніяких особливих правил щодо чотирьох вершників на вежі під час проходження парапету, заперечує вона. Навіть не починай. «Айтоса, я не маю на це настрою сьогодні». Вона відкриває погляд від свого послідовного пронумерованого списку і піднімає палець вгору. І якщо ти збираєшся змусити мене називати тебе командиром, то дозволь нагадати, що Ріорсон виконував свою роботу на всі 200, не вимагаючи щоб перед ним прогиналися. Бо всі його боялися, що капець, бурмоче чи Усі, крім Вайлет, хіба що. Я намагаюся стримати усмішкою, зрештою здаюся, а Дейн напружується, адже явно не знаходить потрібних слів. — Оскільки ми тут самі, — каже Р'янон. — Що ви знаєте про нового заступника-команданта? коменданта? Варіша? — Нічого, поза тим, що він тупий вояка, який вважає, що відколи він закінчив безгляд квадрант вершників, зовсім розпустився, — відповідає Дейн. І ще він дружить з моїм батьком. А вже ж. Безперечно, тут справжній рай. Це сарказм від Ріанон. Після расони я дедалі більше розумію, чому нас тут намагаються доводити до межі. Бо краще зламати тут, ніж бути причетним до загибелі друзів після випуску. «Ідуть», – каже Надін, – відходячи в проходу, коли перші кандидати, важко дихаючи, дістаються вершини. «Усі такі юні», – кажу Тернові, – спираючись на стіну всім тілом, і шкодую, що вранці трохи пожаліла себе» обмотуючи ліве коліно. Від поту пов'язка вже розсочується, а це капець, як мене дратує. Ти теж. Тихо гарчить він. Останні два дні він розлючений, і я його розумію. Тен розривається між тим, щоб зробити те, чого він хоче, тобто полетіти до ЗГЛ, і тим, що не бачити, як мене за це покарають. Погляд першої кандидатки мандрує від лося на дін до срібних пасов у моїй косі. Ім'я? Запитую. Джорі Боель, каже вона, силуючись перевести потих, висока, у хороших червиках і здається вправно запакованим рюкзаком, але її напруження гратиме проти неї на парапеті. Підійди сюди, нагадує Дейн. Коли будеш на іншому босі, скаже своє ім'я тому, хто із сувої. Дівчина киває, а Ріанон записує її ім'я в перший рядок. У моїй голові спливають всі поради, які Міра давала торік, але мені заборонено ними ділитися, це зовсім інший виклик стояти осторонь і нічого не робити, коли ці кандидати ризикують життям, намагаючись стати нами. Для багатьох із них ми будемо останніми, кого вони побачать. Ха щастить! Це все, що я можу сказати. Вона починає переходити, а до нас наближається наступний кандидат, що займає її місце. Ріанон записує його ім'я, а Дейн чекає, доки Джорі пройде третину шляху, перш ніж дозволити наступному починати. Я спостерігаю за кількома першими кандидатами, Серце вискакує до самих гланд, коли згадую, який жах і невизначеність відчувала в той день минулого року, коли перший з кандидатів послизається на чверті шляху і падає, а яр унизу поглинає останні його кроки, я перестаю стежити, чи вдається решті перейти на інший бік, моє серце не витримує. За дві години я вже питаю інші імена без жодного наміру запам'ятати їх, але звертаю увагу на особливо агресивних особистостей як той бичара з глибокого розщепленим підборіддям, який преться вперед без вагань, відпихаючись сухорлявого рудоволосого кандидата на півдорозі до Сходів. Часточка мене вмирає від жорстокості всього, що відбувається, і мені складно не забути, що жоден кандидат тут за власним бажанням. Усі вони добровольці, не так, як в інших квадрантах, де приймають призовників, які склали вступний іспит. Джек Барлоу молодший, запитує Ріанон, повторюючи це ім'я собі підніс. Я помічаю вигляд Дейна, якого перетрушує, коли він дивиться в мій бік. Повільно вдихаючи, я повертаюся до наступного в черзі, намагаючись забути, що, як Барлоу, відправив мене в лазарет минулого року. Від однієї згадки про те, як того дня на килимку він вдарив у мене чисто енергії своїми руками, трем проймає мене до самих кісток. Ім... Починаю я, але слово завмирає на язиці. Я ошележно дивлюся на кандидата високо наді мною. Знайома м'ясиста статура і міцне підборіддя. Він вищий задейна, хоч і менший від Схседина. І хоча його піщано-коричне волосся коротше, ніж коли я бачила його в останній, я попізнала ці риси обличчя й ці очі будь-де. Кам. Що біса він тут робить? В його зелених очах спочатку читається здивування, а потім він починає кліпати, впізнавши мене. А рік Глейкасл. Ти це щойно сам вигадавши що почуєму. Це його друге ім'я, Я знаю, але прізвище, бо воно жахливе. А рік Глейкасла, повторює він, вигинаючи щелепу. Тримай високо підборіддя зі знайомою мені зрозумілістю, тою самою, яку я помічаю усіх його братів, особливо у батька. Якщо навіть не брати ті десятки разів, коли завдяки нашим батькам ми опинялися з ним в одній кімнаті, цим незабутні зелені очі неможливо сплутати ні з чим більше. Вони виділяють його так само, як моє волосся мене. Йому не вдасться обдурити того, хто хоч раз у житті зустрічав його батька чи будь-кого з братів. Я кидаю погляд на Дейна, який неприховано витріщається на Кема Ааріка. Ти впевнений в цьому, запитує Дейн. Занепокоєння в його очах дає мені змогу знову побачити колишнього Дейна. Але це ненадовго. Та його попередня версія, на яку я завжди могла покластися. Померла в день, коли він викрав мої спогади і скерував нас на курс зіткнення з Венінами. Ти перетнеш парапет, і дороги назад уже не буде. Арік киває. Арік Глейкасл. Повторюють для Аріанон, яка записує це, явно розуміючи, що щось відбувається. Твій батько знає, бурмоче Дейн. Це не його справа, відповідає Арік. Підходячи до парапету і розправлюючи плечі. Мені 20 років. Так, бо це матиме значення, коли він зрозуміє, що ти зробив, відповідає Дейн, смикаючи себе за волосся. І він нас усіх уб'є. Хочеш йому сказати, запитує Арік. Дейн хитає головою і глимає на мене так, ніби я маю відповісти. Та бляха, він тут командир. Чи хто? Чудово. Тоді зроби мені послугу і не звертай на мене уваги, каже кандидат Глейкаст Дейнові. Але не мені. Ми другий річ, та полум'я, четверте крило, кажу Аарікові. Можливо, я зможу переконати інших зберегти цю таємницю, якщо вони його впізнають. Дейн розявляє рота. Не сьогодні, кажу йому, хитаючи головою. І він завалює пащеку. Арік поправляє наплічник і стає на парапет. Я не можу не дивитися. Хто це? – запитує рянун. Офіційно Аріг Глейкасл, – кажу їй. Вона підводить брову і всередині мене перекидається почуття провини. Між нами вже занадто багато секретів. А це те, що я можу їй розповісти. Вона заслуговує на те, щоб знати. Хоча б тому, що я щойно направила цього кандидата до нашого рою. Між нами шепочу я, поки вона продовжує дивитися на мене, вигнувши брову. Третій син короля Аурі. Ой, бля, вона, оглядаючись через плече, дивиться на парапет. Не те слово. І я можу гарантувати, його батько не знає, що робить його син, враховуючи те, як він почувається після загибелі старшого брата Аріка під час обмолоту три роки тому. Ріф буде нелегким. Ще один сарказм від Ріанон, яка приймає наступну людину, не зволікаючи. Ім'я Слоун Мері. Моя голова сама повертається в її бік а серце знову підскакує до самого горла. Таке ж світле волосся, яке зараз плутається на її плечах. Такі ж небесні очі. Теж тавро повстання, що в'ється довкола її руки, молодша сестра Ліама. Ріанон уважно дивиться. Удей на такий вигляд, ніби він бачить привода. З У через Н, каже Слоун, відходячи від сходів і нервово заправляючи волосся за вуха. З наступним поривом вітру воно полетить в її обличчя, тимчасово засліпивши на парапеті. Я не можу цього допустити. Я обіцяла Ліаму наглядати за нею. Стій! Я застрібую на стіну, витягуючи маленький шкіряний рімінець, який тримаю на передній кишені форми і простягаю йому словом. Спочатку завяжи волосся назад. Найкраще, взагалі, заплести його. Їй пересмикую. Ві! Починає Дейн. Я зірки на нього через плече. Він причина того, що Ліам... Не може сам зараз захистити свою сестру, адже його більше з нами нема. Лють, яка розтікається по венам, розпікає мою шкіру. Навіть не думай щось казати, Айтос, бо я нафіг скину тебе звідси. Енергія тріскотить проходячи крізь руки, виривається горизонтально смугами в небі над нашими головами. Упс. Він сидить і бурмоче собі підніс щось там про програні битви сьогодні. Слоун забирає в мене рімінець і заплітає волосся. Просто і швидко. Тоді зав'язує його. І протягом цього часу вона зміряє мене поглядом. Руки розведи в сторони для рівноваги, кажу їй спокійно, але від думок про ризик, на який вона йде, всередині бушує Ндота, не дозволяй вітру тебе розгойдувати. Це були слова міра, а тепер це кажу я. Дивись прямо перед собою, але не вниз, якщо наплічник зіскоче, не тримай його, нехай краще він упаде, ніж ти. Вона дивиться на моє волосся, потім опускає погляд на дві нашивки над серцем на моїй літній формі, ту, що ми здобули в битві загонів минулого року. І блискавка як розгалуджується в чотирьох різних напрямках ти, Вайлет Соренґайл, я киваю. Але язик мій зав'язало вузлом, і я нічого не кажу. Не можу дібрати правильних слів, щоб сказати, як я шкодую про її втрату. Жодні співчуття, що спадають мені на думку, не можуть повністю передати мій біль. Вираз обличчя слоун змінюється, і щось дуже схоже на ненависть наповнює очі, коли вона нахиляється ближче до мене. Я знаю, що насправді сталося. Це ти вбила мого брата, він помер за тебе говорить вона стишеним голосом. Так, що я єдина, чую її слова. Я буквально відчуваю, як кров відливає з мого обличчя. Стою, блідаю і кліпаю, проганяючи спогади, як Дейв чепився в віверну, яка націлилася на терна, як Ліам перетає через моє сідло. Він був такий важкий, що я ледь не вивихнула плече, намагаючись попередити його падіння. Так, я не можу цього заперечити і не відводжу погляду. Мені дуже шкода. А йди ти просто до пекла, сичить вона. Від серця, знаєш, сподіваюся, ніхто не порекомендує твоїй душі Малику. Сподіваюся, він не прийме тебе. Ліам був вартий десятки таких, як ти. І я надіюся, що ти витримаєш цілу вічність, щоб розплаватися за те, що ти мені зробила, за те, що зробила всім нам. Так, у її очах однозначно ненависть. Серце ніби покидає моє тіло і приземляється десь недалеко від місця, про яке вона говорила. Це не твоя провина, каже Тейн. Моя. Якщо зараз не візьму себе в руки, «Я знову підведу Ліама. Можеш вільно мене ненавидіти. Не соромся!» – кажу я Слоун, відступаючи вбік і звільняючи їй шлях до парапету. «Але зроби мені послугу і витягни свої довбані руки, щоб раптом не стало так, що ти побачиш Ліама раніше за мене. Зроби це для нього, не для мене!» Це говорить та турботлива, уважна наставниця, якою я сподіваюся для неї стати. Вона підводить погляд і ступає на місток. Знімається вітер і її аж хитаю, Моє серце пришвидшується. «Що це за злючий варіант Мері?» – запитує Ліанон. Хитаю головою. «Я просто не можу». Уперта дівчина нарешті розставляє руки в сторони й починає йти. Я не відводжу погляду, спостерігаючи за кожним її триклятим кроком. Ніби від нього залежить моє майбутнє. Моє дихання завмирає, коли слон спотикається на півдорозі, але гені не здатні набрати достатньо повітря, поки я не побачу, як вона дістанеться іншого боку. Вона це зробила, шепочу до ляма а тоді приймаю ім'я наступного кандидата. Згідно зі списком з парапету падає 71 кандидат. Це на 4 більше, ніж торік. Через годину після відрахування квадрант шикується у звичні шеренги по три колони на крило. І реєстратор викликає всіх поіменно, розділяючи першокурсників на рої. Наша команда майже укомплектована, а імені Слоун досі не було. Я вже раніше пошукала її у дворі, але чи то вона ховається від мене, чи то вона ховається, від мене. Єдина логічна відповідь. На дінь рідок і я стоїмо позаду вісьмох першокурсників, які переминаються з ноги на ногу, від них аж пашить тривогою. Але рік тримає ідеально рівну поставу, хоч і дивиться під ноги. Рудоволоса дівчина, що стоїть біля нього, на обличчі вся зелена. Страх, який вони випромінюють, можна відчувати на дотик. Він у кожній краплі поту, що стікає на шиї кремезного хлопця на два ряди попереду. У кожному обризаному нігті, якій є ота брюнетка, Виплювало на грабі. Страхом парує кожна пора їхньої шкіри. Тільки мені здається, що атмосфера якась, блін, дивна, запитує рідок праворуч від мене. Дивна, що трендець, погоджується надін. Так і хочеться сказати їм, що все буде добре. Брехати невічливо, каже й можен позаду нас. Квін, яка стоїть поруч, має відверто збуджений вигляд, коли витягає кенжал, щоб підітнути ним кінчики своїх білявих локонів. Забити. До обмолоту вони не більше, ніж корм для драконів. Кремезний хлопець із темно-коричневих шкір оглядається через плече, вилупивши очі на імоджень. Вона зиркає вниз на нього і жестом вказівного пальця показує йому розвернутися. Тому не треба додаткових роз'яснень, хлопець повертає голову назад. «Будь трохи мліша, муже», – шепочуї. «Буду мила, коли знатиму, що їх не спіткає смерть», – відповідає вона. «Я думав, ти сказала, що брехати негарно». Усміхається Рідок, хитаючи головою, від чого ворушиться радше колір його форми, ніж високі шипи, в які він не знати, як зліпив своє темне волосся сьогодні. Я потираю очі, потім нахиляюся ближче і дивлюся ще раз на його шию. Ти що, набив татугу? Рідок зі сміхом відтягує комір, показує чорнильний кінчик мечохвоста, що красується на бронзовій шкірі його шиї, ховається під одягом. Вона починається від плеча і сягає самого тавра Аутрома. Круто, що ні? Тупо відпад, на Надіни і киваю головою. Вогонь, підтверджую я. Візію Гавеллін записують до нашого рою. Її ім'я напрочу знайоме. Я згадую, звідки знаю його, коли вона з'являється в строю за два ряди попереду мене. На шиї з-під волосся виглядає шам від опіку, який тягнеться до щоки з одного боку. Візія тут вдруге. Минулого року їй пощастило вижити після того, як вона рознівала помаранчевого кенджалу хвоста, під час обмолоту. Вижила, хоч і на силу. Слоун викликають до першого крила. От чорт, меморюю я, як я в зможу допомогти їй зовсім іншому крилі? Я б сказала, що це на краще, тихо коментує Надін. Вона не зовсім твоя фанатка. День виходить вперед на помості, щоб поговорити з Аурою Бенгерен, старшою командиркою, і кенджал, який та припасувала до рук, виблискують на сонці, коли вона киває у відповідь. Він дивиться в мій бік, а тоді підходить на край помосту до людини зі списком, яка своєчасно піднімає руку, щоб нашкрябати щось у сової. Виправлення. кричить вона до натопу. Слово мері до другого рою, що ти полом'я. Четверте крило єс, мої плечі пускаються від щирого полегшення. День повертається на своє місце, звертаючи увагу на покірливий погляд заступника командира Варіша. Але його самовдоволення зникає на секунду, коли він кидає на мене незрозумілий погляд. Що? Чи Слоун має бути якоюсь мирною пропозицією? Відповідальний за список курсант продовжує завчитувати імена, розподіляючи першокусників по всіх роях. За хвилину чи дві з'являється Слоун, але моє полегшення триває недовго, бо вона розтуляє рота. «Ні, я відмовляюся. Будь-які інші Рі, тільки не цей». «Ох, ну так є». Ріанон виходить із свого місця наперед нашого Роу і дивиться на слон таким виглядом, який би мені ні за що не хотілося відчувати на собі. «Мені якось насрати, чого ти хочеш, Мері». «Ясно, Мері». сойр озирається на ряди першокурсників поміж нами. «Нова нашивка на його плечі змушує мене посміхатися. Чудовий вибір для заступника Рі. «Сестра Ліама, – кажу йому. Його ще липа відвисає. Заливаєш очі, поки біжать між мною слон. Не заливаю, відповідаю. І якщо ти не помітиш, вона вже навидить мене. Я не можу бути в одному загоні з нею. Слоун буквально впивається в мене вогнем ненависті, який горить у неї в очах, але й волосся досі заплетене в косу, що я розтінюю як класну перемогу. Вона може наводити мене. Але, можливо, буде дослухатися моїх порад принаймні настільки, щоб залишитися в живих. Слухай свою командирку, слон. Припини непокору і стань в стрій. — шепить Імоджин. — Поводишся, як розніжена аристократка. — Ти Імоджин? — Слоун здригається. — Ставай устрій, — наказує Ріанон. — Це не прохання, курсантко. Слоун блідне і останню з першокурсників займає своє місце попереду. Надін поруч, з якою прослазає Ріанон, нахиляється до мене. Цілком впевнена, що ця дівчина хоче твоєї смерті. — Шепочері. Рі? — Є якась конкретна причина для того, яку я б мала знати? — Перевірити, чи можна обміняти її в інший рік. Ага, є причина. Я винна, що її брат мертвий. Він присягався захищати мене і через це втратив свого дракона і своє життя, бо дотримав слово честі. Але я не можу їй цього сказати, як і того, що за нашими кордонами снують веніни. Від думки, що мені доведеться її брехати, мене починає нудити. Вібіркова правда. Просто вона звинувачує мене смерті Ляма, тихо кажу їй. Хай лишається, принаймні поки словом в загоні вона не зможе порушити кодекс і вбити мене. «Думаєш?» – морщиться Ріанон. Я обіцяла Ріаному подбати про неї. Вона залишається. «Окрім Ааріка і Слоун, ти назбирала всяких приблуд!» – тихо зауважує Рянун. «Ми теж колись були цілком випадковими приблудами тут», – відповідаю. «І то правда, за те, які ми тепер. Живі і все таке». Легка посмішка викривлює її губи, перш ніж вона повертається на своє місце в строю. Передполуденне сонце починає припікати. І я тільки зараз розумію, наскільки велика відстань між нами на плацу і командирами на помості, що стоять поруч із комендантом Панчиком. Він розглядає вишукованих курсантів широко розплющеними карами очима, Оцінює. Вітерець розвиває пасма його волосся. Це максимальна кількість курсантів у цьогорічному наборі. Ми почнемо вмирати буквально негайно. Але не я. За останній рік я танцювала з Маликом більше, ніж будь-хто. І щоразу посилала його в дупу. Можливо, слон має рацію, і він мене просто не хоче. Ти схвальована? У голосі Терна відчувається занепокоєння. Зі мною все нормально. Так ми всі маємо почуватися нормально, правда? Просто нормально. Неважливо, хто загине поруч із нами, або кого ми вб'ємо під час навчання чи війни. Ми в порядку. Нарешті церемонія починається зі зловісно урочистого слова панчика звернення до наших першокурсників і нового віцекоменданта, після чого Аура виголошує, напрочуд, надихаючи промову про честь захищати наш народ. Аж ось виходить наперед новоявлений командир Дейн, який явно намагається влізти в у шкуру, Але він не кседен. Повітря заповнюють звуки ударів і крил, і оханні першокучники. Я глибоко вдихаю, коли шестеро драконів приземляється на стіни внутрішнього двору за помостом. П'ятеро з них належать командирам крил. Проте шостого одного око помаранчевого кенджалофіста не впізнаю. Здається, помаранчевий має загальну владу. Він оглядає стрій, смикаючи хвостом. Проте жоден із цих драконів не має такого грізного вигляду, як Згейль, та не є страшнішим за Терна. Я глипаю, опустивши очі, і збираю зі свого темного однострою заблукану версинку. Крики першокусників відлунюються від каменю стін, коли кіхті драконів згинаються, впираючись в муровану кладку. Важезний кам'яний шмат обвалюється в метрі від помосту, але жоден з вершників, які стоять там, навіть не вирухнеться. Тепер і розумію, чому Дейна був такий скептичний настрій минулого року. Серед цих драконів жоден не ризикував би спалити мене, щоб не накликати на себе гнівтерне. Чи вони красиві? Безперечно. Страшні? Звісно, що так. У мене навіть пульс трохи прискорюється. І так. Червоний булавохвіст аури дивиться на курсантів як на обід. Однак я знаю, що він радше вивчає, чи зможе відсіяти когось слабшого. Руду дівчини, яка стоїть прямо переді мною, знудило. Блювота близкає на гравій, потім на чоботи Ааріка, коли вона нагинається і корчиться, випорожнюючи міст шлунка. Фу. Слоун пересмикує, і вона, здається, готова тікати. Погана ідея. Стій на місці, і все буде добре, Мері, кажу їй. Вони спалять вас, якщо ви втечете. Вони напружуються, стискаючи кулаки. Добре. Зараз краще бути злою, ніж наляканою. Дракони поважають лють, Вони винищують боягузів. Сподіваюся, решта не такі жалюгідні. Ригачки. Бормочий рідок і морщить носа. Ага, ці не вижити, навіть якщо якихось дивом її пощастить на презентації, шепочує Моджин. Ці першокурсники, напевно, обісрались би, якби Терн лише пролетів десь поруч. Він майже двічі більше за всіх драконів, що сидять на стіні. Не було бажання поділитися своїми навичками залякування в цьому шоу, питаю Терна. «Я не беру участь у салонних фокусах», – повідає він, і його насмішкуватий тон змушує мене посміхнутися. День тимчасово не вгамовується і натякає щось далі, безуспішно намагаючись імітувати харизму Ксейдена, але він і близько не дотягує. «Що ти знаєш про помаранчевого дракона майора Варіша? Який він? Нестабільний і голодний?» «Солам там?» – його тон звучить напружено. «А солам – це одноокий помаранчевий кинжалохвіст?» Не схоже, що він терно й подобається. Не спускай з нього очей. Дивно, але окей. Спостерігати за помаранчим драконом, який одним оком пасе курсантів. Третина з вас не доживе до наступного липня. Хто хоче носити чорний однострій вершників, мусить його заслужити, кричить Дейн, підвищуючи голос кожним наступним голосом. І заслужувати щодня. Кет, учепившись червоними кіхтями вкладку, нахиляється над головою Дейна, по зміїному вимахуючи... Мече хвостом позаду. Дракон дихає гарячою парою над нами, викликаючи у мене відчуття нудоти. Денуві треба перевірити зуби Кет, бо схоже там застрягла кістка, яка вже гниє і може, і щось інше. У дворі знімається метушня і першокурсник, що стоять поруч, і що ти хвіст виривається з строю і вже назад до парапету, маневруючи між жедами вишколених курсантів. Ні-ні-ні. У нас є втікач, каже Ридок. Чорт, я смикаюсь. Коли ще двоє з третього крила слідують його прикладу, шалено вимахуючи руками, моє серце замирає. Вона виривається з першого рою. Чоти хвіст. Це не закінчиться добром. Заразливий приклад, додає Квін, коли вона пробігає повз нас. Бля, вони такі вірять, що встигнуть? І Моджан зітхає, опускаючи плечі. Трійця втікачів ледь не врізається всередину строю нашої чоти, а потім кидається до отвору в стіні двору, де розташований парапет. Очі на солома! Гарчить терн. Я знову повертаюся вперед, щоб бачити, як Солас прищурює своє єдине око до тонкої щілини і повертаючи голову, робить глибокий вдих, буркочучи. Мої груди наповнюються свинцем, коли озираючись через плече, бачу бігунів, які наближаються до парапету. Торік дракони не дали змоги втікачам добігти аж так далеко. Він просто бавиться з ними. А ще під таким кутом Чорт! Солас витягує шию і дуже низько нахиляє голову, звиваючи язиком. Полум'я виривається з його горла. Лягай, вигукує я, кидаючись на Слоун і збиваючи із ніг, коли над головою проноситься струмінь вогню. Так близько, що жар обпікає кожну ділянку відкритої шкіри на тіль. Треба віддати належне на Слоун. Вона не кричить, коли я як нещільніше накриваю тіло і згортаюся над нею, Однак розпачливі, несамовиті волання позаду нас говорять самі за себе. Я розплющую очі і бачу Аріка, який лежить на роді дівчини під нескінченним потоком вогню. Рик терна заповнює голову, коли жар лиже мою зігнуту спину. У горлі збивається крик, але я не можу навіть вдихнути в цьому пеклі, не кажучи вже про те, щоб подати голос. Так само швидко, як випалив, жар розсіюється, і тоді я наповнюю легені дороцінним киснем, видихаючи першній спертися ногами на гравій піді мною і підвестися. Роззираюся навколо, оцінюючи наслідки, тим часом, як інші, друга та курсники, біля мене піднімають. Ті, що в кінці нашої щоти, які не встигли впасти на землю, почувши мій крик живі. Ті, хто не впав – ні. Солас спалив у тікачів. Одного з наших першокурсників і щонайменше половину третього рою. щиняється хаос. «Срібна!» – кличе Терн. «Я жива!» – кричу у відповідь, але не знаю, що він відчуває той біль, притлучений моїм адреналіном. Запах. Боги. Запах сірки і спаленого м'яса мертвих курсантів підганяє жовч до самого горла. «Вій, твоя спина!» – шепоче Надін і тянеться до мене, але забирає руку. Вона спалена. «Зовсім погано!» Смикою за форму, яка відривається, залишається в моїй руці. Тканина на спині погоріла та принаймні броня під нею на місці. Рідок проводить руками, поприклеєній, опалений кінчиками свого волосся. Я оглядаю все довкола, перевіряючи, що там у них. Зауважую, що Квін та Моджен позаду нас у безпеці. Вони вже поспішають на допомогу третьому рою. Сойер, Ріанон, Рідок, Надін ми швидко обмінюємося поглядами. Ставимо одне одному те саме запитання відповідаємо на нього. Ми цілі. Роблю довгий глибокий вдих. Мене попускає і в голові відчувається запаморочення. Ні, воно не пропалило твою броню, каже Надін. Добре, слава богам за драконю чолуску. Ти поранена, запитує Слоун, коли та, підводячись ошелешено дивиться на розбитий третій рік, в той час як Аарік допомагає рудоволосі підвестися. Слоун, ти поранена? Ні. Спочатку здається, ніби вона хитає головою, Відтак я бачу, що їй трасе. Стати в стрій! Голос панчика ладно лунає над хаосом в палаці. Вершники не уникають вогню. Та що ти чешеш? Хто не пригнувся, лежить мертвий. Широко розплющені очі Дейна зустрічаються з моїми. Він або так само здивований тим, що сталося, як і я, або насправді гарний актор. Всі командири Крил однаково вражені. Озираючись на залишки третього рою, я бачу, як Імоджен дивиться на купу згарища. Наче відчуваючи це, вона повільно переводить свій заціпенілий погляд на мене. "Негайно", вимагає Панчик. Вона хилиться вперед, і я хапаю її під лікті. "Імоджен, Кіран", шепоче вона. "Кіран мертвий". Все тяжіннє, як... якась логіка, чи не невіть що, що тримає мене на ногах, починає здавати. Неможливо, що це було б навмисне, правда ж? Імоджен, не кажи цього попереджає вона, оглядаючись. Ми повертаємося стрій, коли майор Варіш рухається до попередньої частини по мосту, ніби його геть не турбує той факт, що його дракон щойно вбив купу вершників, які не порушили строю, дехто з яких уже був пов'язаний. У Базгіаті не лише першокурсники доводять, що заслуговують носити шкіряні одноструй вершників. Кричить Варіш, я готова заприсягтися, що він говорить до мене. Наші крила міцні рівно настільки, наскільки сильним є їхній наслабший вершник. Несамовита людь, яка затьмарює всі мої почуття гаряче і опікаюче, і явно не моя. Дівчина з волоссям кольору воронячого крила біжить на два ряди попереду, чекаючи протилежному напрямку від нашого рою. Моє серце зупиняється, коли Сола знову нахиляється вперед, незважаючи на клацання щелепкета, переворуч від нього. Помаранчевий дракон роз'являє пащу. Обоги! Я задумуюся, чи не повалитися б на землю самі, коли звіддаля доносяться звуки помахів крил, Такі саме добре знайомі мені, як власне серцебиття, лють, якою наповнений кожен мій подих, остаточно передає мені емоції, перетворюється на дещо смертоносніше. Оскаженіння. Терн приземляється на стіні позаду, розгортаючи крила так розмашисто, що вони майже стягають гуртожитку, а верхній ряд каменю біля парапету осипаються долі. Першокурсники волають про порятунок. Терни. Кричу, відчуваючи надзвичайне полегшення про те, ніяк не можу пробитися крізь суцільну лють, яка його проймає. Моя увага стрибає туди-сюди між терном і драконами за помостом. Дракони командирів крил відступають, перед ним і кет. Але солас лишається на місці, як язик зривається, груди терна розширюються. Ти не маєш права палити те, що належить мені. Його слова поглинають мою свідомість, і в цей час терн випускає приголомшливий рев в напрямку соласа. Усі затягують руками вуха, і я теж. Моє тіло вібрує від гучного звуку. Шию обдуває гарячим повітрям. Коли рев стихає, дракони командирів крил роблять крок у бік стіни, подаль від помаранчевого кинжалохвіста. Але сам сола стоїть твердо на лапах і прищурює єдине око до розміру золотистої щілини. «Гімна небесні!» – шепоче Надін. Це більш-менш підсумовує ситуацію. Терн витягує шию вперед, високо над нашим роєм, а потім голосно клаце зубами до Соласа, явно йому погрожуючи. Моє серце калатає так швидко, що ледь не гуде. Солас коротко і хрипко гарчить, а потім змієподібно хитає головою. Своїми пазурями він хапається за красть стіни, вириваючи цілий шмат. Я закриваю дихання, коли той здимається вгору і швидко б'є крилами, відступаючи. Терн підводить голову, спостерігаючи за польотом, перш ніж звернути увагу на поміст і видихнувши сірчану пару, розвиваючи густе чорне волосся варіша. «Мені здається, він зрозумів месендж», – кажу Тернові. «Тепер Солаз знатиме, якщо ще раз наблизиться до тебе, я з'їм його людину живцем і дам їй гнити у своєму шлунку, поки її серце битиметься, а тоді забороку, яке був так любязно йому залишив». Звучить так реалістично? Я навіть не пам'ятаю, що там у них була за історія, оскільки хвилі гніву досі долинають від терна, як гуркіт грому. Попередження має бути дієвим. Подіяти одразу. Він відступає, набираючи сили для стрибка зі стіни. Удари крили знімають гравій навколо нас. Він злітає. Панчик повертається на поміст, але його рука вже не така тверда, що помітно. Коли він поправляє рідке волосся на голові і медалі на грудях. Що ж, де ми там зупинились? Варіш пильно дивиться на мене. Його ненависть відчувається Присмаком у моєму роті. Тепер я знаю, навіть якщо він не був ворогом раніше, зараз він точно ним став. Данною клянуся. Розділ дев'ятий І в пасмагір, гір, стілріч, зелені дракони роду Вайл Нейлоїдсіх, відомі своїм гострим розумом і раціональністю, передали місце, де відкладали яйця їхні предки, на благо всього драконячого роду. А тоді перша шістка звела сферичний захист Навари там, де зараз стоїть військовий коледж Базг'ят. Об'єднана Навара – дослідження з виживання Грато Бернелла, куратора квадранта писарів. Наступного ранку я прокидаюся в холодному поті. Я дивлюся в вікно, що виходить на схід, де видно бліде від ранішнього світла небо. Моє тіло переповнює адреналін від власного сну. Як і щоранку, відтоді, як поїхав седень, я міцно... Обв'язую коліна і швидко одягаю поверх броні свою еластичну літню форму, призначену для спарингів. Заплівши волосся в нетугу косу, виходжу з кімнати. Серце досі калатається, коли я біжу низ винтовими сходами, а мозок силується позбутися яскравих кошмарів, які я бачу в вісні, якщо я сплю. Ковтаю жовч, що піднімається горлом. Один з венінів у ресоні втік. Червоні вени палили навколо його злих очей. Хто знає, скільки їх... Підбивається до наших кордонів, коли ми спимо чи відпочиваємо. На першому поверсі новачки поспішають ставати свої ряди, але у дворі спокійно порожньо. Повітря вологе, та на щастя прохолодніше, ніж учора, через бурю. Я згинаю ноги, притягуючи п'ятку до задньої частини стегна, розтягую м'язи. Попри нічогеньку дозу мазі Вініфред, шкіра на спині досі болить від вчорашніх опіків. Але вигляд вона має в сто разів краще, ніж минулої ночі. А тобі ніхто не сказав, що один з бонусів другого курсу є додаткова година сну через відсутність ранкових обов'язків, запитує можен, наближаючись. Вона легко ступає по гравію. Так, і я впевнена, що це супер для тих, хто може спати. Розтягую другу ногу. Що ти робиш? Іду з тобою. Вона теж розтягується, розминає шию. Хоча я не розумію, з якого милого ти раптом почала щоранку бігати. У мене виникає відчуття, ніби всередині мене хтось стрімко падає. «Звідки ти знаєш, що я бігаю, якщо Кседен думає, що мені цього року потрібен наглядач?» «Я хитаю головою, не змусю закінчити це речення. Він мав приїхати ще вчора, але так і не з'явився. Чим роздратував Терна і занепокоїв мене?» «Не парся, Ксейдин не в курсі, моя кімната прямо навпроти твоєї. І, до речі, я теж погано сплю. Вона переводить погляд на ротонду, звідки виходить група курсантів. Дейн, Сорей, Ботхі. Бодхі». Пізнаю більшість командирів четвертого крила. Ріт та Сойер одразу помічають нас і прямують в наш бік. То чому ми бігаємо, Соренгейл, запитує Моджен, закінчуючи розминку. Бо у мене із цим взагалі погано, відповідаю. Я вправна на короткий дистанції, але на довгих я не встигаю. Не кажучи вже про те, що це пекло для моїх суглобів. Погляд і Моджен впивається в мій, її очі широко розплющені. Ботки відстає від них, теж повертається в наш бік. Його вода настільки схожа на Ксейденову, що я на мить сумніваюся, чи я не помилилася. — Чим займаєтесь? — питає Ренон, засовуючи під паху конспект, коли вони з Сойером підходять до нас. — А ви? — змушую себе посміхнутися. Та я припускаю, що була нарада командування. — Так, вона стягує брови, занепокоєно роздивляючи моє обличчя. — Усе нормально? — Абсолютно. Як минула нарада? Добре. Це жалюгідна спроба звичайної дружньої розмови, враховуючи події Рессони, які досі відтворюються в моїй голові, як нічні жахи. «Усе було добре», – відповідає Сор. «Вони перевели Бодхі Дюрана і що хвіст до полум'я. Довелося провести певну реструктизацію з огляду на те, що більшість третього рою вчора спалена», – додає Ріанон. «Ну так, це логічно. Дивлюся через її плече. За моєю оцінкою, у мене лишилося приблизно 5 секунд, перш ніж Бодхі дійде сюди». Якщо він зрозуміє, як тяжко мені, він без сумніву скаже про це Ксейденові. А мені зараз не потрібні такі розмови. Слухай, мені треба бігти. Куди? – запитає Ренон. Бігти. Чесно відповідаю я. Вона підводить голову назад, ще більше насуплюючи свої брови. Ти ж ніколи не бігаєш. От і час починати. Намагаюся жартувати. Вона обводить поглядом мене та Імоджен. Зі Моджен? Ага, відповідає Моджен. Здається, ми тепер бігунки. Бодхі щоб почути це, і його брови теж сунуться на лоб. Разом погляд Ріанон постійно стрибає то на емоджен, то на мене. Я щось не розумію. Якщо не можеш брехати, тримай дисципліну. Та що тут розуміти, ми просто бігаємо. Моя усмішка настільки вимушена, що, здається, обличчя може перекосити, якщо я ще трохи намагатимуся утримати її. Очі бодхи примружуються. А що, якщо не встигнеш до сніданку? Встигнемо, запевнює емоджен. Якщо почнемо просто зараз, вона дивиться на нього відповідь. У мене все під контролем. Хай біжать, каже Бодхі. Але, починає Ріанон, зазираючи мені в очі, наче бачить мене вскрізь. І Моджан тренувала мене з минулого року, однак Рі знає, що ми не те, що подруги. Хай біжать, повторює він, і цього разу це не пропозиція, а наказ командира її чоти. Побачимось пізніше, запитує Рі. Пізніше? Так, погоджуюсь. Не впевнена, що я це щиро. Без жодного слова розвертаючись і біжу в потрібному темпі через двір до тунелю. Гравій – погане покриття для щеплення з підошвою, але вищий рівень складності – це навіть добре. Це те, що мені потрібно. Імоджина наздоганяє мене за кілька кроків. Що ти маєш на увазі, коли кажеш, що не встигаєш? Що? Зупиняюся біля дверей. Ти сказала, що не встигаєш. Імоджин береться за ручку раніше від мене і зачиняє двері. Коли я спитала, чому бігаєш? Що ти мала на увазі? На мить я вагаюся чи казати їй, але вона теж була там, і вона теж не спить. Солей не встигла, мій Погляд зустрічається з її. Проти вираз обличчя в неї не змінюється. Клянусь богами, і може нічого не дивує. Я заздрю цьому. Солей було на землі, коли Івенінка її вбила, направляючи силу, яка висмоктувала все із землі. Усе, що торкалося землі, і солей з фюлом. Я бачила, як це відбувається. А тепер щоночі бачу це, коли заплющую очі. Воно ширилось так швидко і я знаю, що не зможу його випередити. Не в ситуації, якщо буду надто далеко відтерна, я недостатньо швидка для будь-якої великої відстані. Намагаюся проковтнути клубок у горлі, але він, здається, останнім часом так добре прижився. Це поки що, каже Моджин, відчиняючи двері в тунель. Ми поки що недостатньо швидкі, але будемо, ходімо. Дивно сидіти аж тут, каже рідко ліворуч Дмени, коли пізніше того самого дня ми сидимо. На першому в цьому навчальному році бойового сповіщення, дивлячись вниз, де першокурсники займають понад третину аудиторії. Для третьокурсників у гігантській багатоярусній залі лишилося лише стояче місце. Це дине приміщення квадранті, крім актової зали, де можуть вміститися всі курсанти-вершники. Але нам знадобиться декілька тижнів, щоб список загиблих поповнився новими іменами, перш ніж ми всі зможемо сидіти перед багаторівневою картою континенту. Вона нагадує мені ту, що висить у кімнати для брифінгів Бреннена в Аретії. Він вважає, що в нього є всього 6 місяців, поки Веніни кинуть виклик нашим сферам. А на цій карті немає жодної позначки. Але видно трохи краще, зауважена Дін з іншого боку. Верхні частини карти видно безперечно краще, погоджується Ріанон, праворучі мене, витягуючи речі та розкладаючи їх перед собою. Добре побігала вранці? Не знаю. Що воно добре, але, напевно, результативно. Кладу зошит і ручку на стіл, морщачись від болю, що пронизує мої ікри і в той же час укріплюю ментальні щити. Тримати їх постійно важче, ніж я думала. До того ж Терн любить нагадувати мені, коли вони слабшають. Зацініть, як вони нервують. Їхні пера з чорнилами, каже Рідок, нахиляючись вперед, щоб порозглядати першокурсників. Ну в нас недавно теж не було дрібної магії для зарядження чорнильних ручок, заперечена Дін. Тому не будь таким зверхнім і не поводься ніби ти краще за них. Але ми краще, сміється Рідок. Надін закочує очі, а я не витримую і сміхаюся. Професор Девера спускається вузькими кам'яними сходами вздовж ярусів ліворуч від нас. У неї до спини припасований улюблений довгий меч. Чорне волосся стало трохи коротшим відтоді, як я й бачила і в останнє. А на біцепсі свіжа нерівна рана, яку так добре помітно в неї на шиї кольору червоного дерева. «Я чула, минулий тиждень вона провела в підденному крилі», – тихо каже Ріанон. Мій же стискає, коли я думаю, що вона могла там побачити. «Ласкаво просимо на перше бойове сповіщення», – починає професор Девера. Тут я відключаюся, бо вона виголошує ту саму промову, що й торік. І це попередження першокурсників, щоб ті не дивувались, якщо третьокурсники призвуть на службу раніше зазначеного терміну, щоб укомплектувати застави середніх земель або прикрити передні крила. Вона прошиває поглядом новачків, а тоді за кілька секунд зосереджує свою увагу на мені. Здається, в її очі на якусь ми зіщулюється, коли вона дарує мені усмішку пошани. Після чого продовжує свою промову, пояснюючи, як важливо для нас зустріти поточну ситуацію на наших кордонах. Це ще й єдина дисципліна, де ви будете підпорядковуватись не лише своєму вершнику викладачеві а також викладачу писарю, закінчує вона підводячи руку в напрямку сходів. Полковник Мальгрем піднімає... Край своєї кремової туніки спускаючись вниз і прямує до долічної частини лекційної зали. Мої м'язи мимоволі напружуються і мені доводиться боротися з бажанням садити один зі своїх кенджалів у його зрадливу спину. Він усе знає. Він не може не знати. Він же написав довбаний підручник з історії Навари, за яким чаться всі вершники. І до минулого року я була його зірковою вченицею тою, котру він сам обрав для успішної кар'єри в одранті писарів. «Ви маєте поважати полковника Мельгрема так само, як будь-якого іншого викладача», каже професорка Девера. «Він є найвищим авторитетом Базгіаті, коли йдеться про будь-які питання, пов'язані не лише з нашою історією, а ті, що стосуються поточних подій. Дехто з вас може цього не знати, але інформація з фронту насправді отримується з Базгіаті раніше, ніж її надсилають королю в Калдир». Тож ви матимете змогу першими почути її тут. Я кидаю погляд на ряди, де поруч із Слоун сидить Арік. Разом з іншими першокурсниками нашого Рою. Треба віддати йому належне. Він не смикається на сидінні, взагалі навіть не рухається. Один влучний погляд, і мер Грем знатиме, хто він. Хоч і з такою зачіскою Арік, мабуть, має шанс лидися з народом, якщо триматиме голову опущеною. Принаймні доти, поки його батько не почне бити на сполох, що син зник зі свого позолоченого ліжка в калдирі. Перше питання для обговорення, каже Марк Грем, коли доходить до низу лекторії. Він хмурить це віброви. Минулого тижня нашому кордоні була не одна, а дві атаки грифонів. Зал гомонить. Перший напад, каже професорка Девера, піднімаючи руку, та використовуючи в магію, щоб перемістити один з прапорів з боку карти до місця, де зображено кордон, який ми ділимо з провінцією Брейвік і Пороміель. Стався біля села Сайпен, високо в горах Есбен, Годину польоту від Монсерата. Єдиний звук у залі черкання пер по паргаменту. Ми робимо нотатки. Ось що ми можемо вам сказати, каже Маркгем, склавши руки за спиною. Рейд було здійснено за дві години після півночі, коли всі мешканці Крім кількох осіб мирно спали в своїх ліжках. Напад не був нічим спровокований, оскільки Сайпе – один з тих сіл, що розташовані за межами наших сфер. Атака тривала кілька годин, перш ніж східне крило щонебудь зауважило. Мої плачі опускаються, але продовжую писати, зупиняючись лише для того, щоб поглянути на карту. Село розміщується на непростій для грифонів висоті. Подалі – понад 2,5 тисячі метрів. Що вони там шукали? Можливо, я мала провести минулу ніч за читанням про те, що є в тих горах, а не про шестистолітні політичні наслідки створення нашого військового коледжу тут замість калдира на заході. Ворожий рейд був розбитий трьома драконами з місцевої застави, які патрулювали територію. Але до того часу, коли вони прибули, нападники вже встигли заподіяти значної шкоди. Припаси розкрадені, будинки спалені. Останнього льотчика Грифона знайшли в печерах над селом. Хоча ні він, ні його грифон не змогли сказати нам про мету нападу, оскільки обидва згоріли на місці. Так, полоненим важко говорити про бенінів, з якими воюють, якщо ті вже мертві. Ось що вони отримують, бурмочері докитаючи головою, нападаючи на цивільних. Та чи вони там були ті цивільні? Марк Грем не згадав ні словом про жертв серед цивільного населення, лише про руйнування. Я дивлюся через плече на Імоджини із Бодхі та Квін, яка склала руки на грудях. Вона дивиться на мене зверху у відповідь. Міцно змикає губи, тоді знову слухала Маргрема. Чорт, я хочу стояти там із ним і спитати, що вони насправді думають. Або там з Еєю, яка теж слухає це угорі разом з третєкурсникам зі свого рою. Можливо, ми не такі близькі з нею, але принаймні вона знає правду. Та найбільше я хочу поговорити з Хсайденом. Хочу відповідей, які він відмовляється мені давати. Щодо другого нападу, продовжує професорка Девера, пересуваючи ще один папірець цього разу на південь. Коли вона пришпилює його, сніданок у моєму шлунку зривається в грудку. То це застава Атибайн, яку атакували три дні тому. Я задихаюся, і ручка вислизує з моєї руки, гучно падаючи на стіл, цілковиті тиші, яка панує в залі. «Усе нормально?» – шепоче Рінон. «Бажаєте щось сказати?» – курсанко Соренгейл запитує Маргем, схиляючи голову, дивлячись на мене з характерним неоднозначним виразом обличчя, який йому так подобається корчити. Однак за ледь помітним, але добре знайомим порухом його брови є розпізнаю виклик, який він кидає, коли хоче почути правильну відповідь. Я впевнена, що Маркрем добре знає, що відбувається за нашими кордонами. Але чи полковник Аетус сказав йому, що я теж знаю? Ні, відповідає я, хапаючи ручку, перш ніж та встигай докотитися до краю столу. Просто я здивована, от все. Як я пам'ятаю з того, що ви розповідали під час підготовки до навчання в квадранті писарів, на аванпост нападають украрітку. І він спирається задом на стіл у центрі долічної частини зали і тарабанить пальцем по крилу свого великого носа. Торік на Монсеррату теж було здійснено прямий напад, тому я не можу, не запитати, чи ворог починає частіше застосовувати таку ж практику. Цікава думка – це те, що ми зараз обговорюємо серед писарів. Усмішка на його обличчі геть непривітна, коли він киває до мене. Полковник відштовхується від столу і щіплює руки за спиною. Зазвичай ми починаємо з першокурсників, нагадує професорка Девера, кидаючи відповідний погляд на Марк Грем. І останні деталі, які ми не можемо поділитися щодо нападу на Тибайн. Він стався незадовго до півночі, коли 9 із 20 розміщених там драконів ще були на патрулюванні. За даними, які ми маємо, загальна кількість особового складу ворога становила близько 20 осіб. Вони були розбиті трьома присутніми на заставі драконами за підтримки піхоти. Двоє вершників Грифоні устигли дістатися до нижнього рівня застави. Перш ніж їх спіймали і вбили. «Щити!» – гарчить Терн. І я встановлю їх знову. Я навіть не помітила, що вони опустилися. Наразі вони мають бути для тебе як одяг. Повчає він, клацаючи пащою трохи сильніше, ніж звичайно. Тобто? Тобто тоді було б прохолодно. Якби ти забула його вдягти. Логічно. Це ж вас туди тоді відправили, запитав Ріанон. Ватибайн. Як і вас сподівають, що серед тих льошчиків не було жодного, хто бився з нами пліч о -пліч під Арсоном. Перший курс жвавішає, коли настає час для запитання. Яку форму зграї вибрали грифони для нападу на тибань? Типова В. Чи пов'язані напади між собою? Ми не маємо підстав це стверджувати. Лунає питання за питанням, жодне з них, щоправда, не сягає суть. Тож це змушує мене доволі скептично поставитись до здатності курсантів з нижніх рядів критично мислити. Принаймні, мені здається, що це вміння розвинеться недостатньо. Хоча, можливо, минулого року старші так само думали про нас. Нарешті, Девера дає можливість і висловитися іншим курсам. Рука Ріанон підводиться першою. Девера її викликає. Як гадаєте, чи можливо, що ворог знає, що застава була порожня під час військових ігор і намагався скористатися ситуацією? ситуації? Запити вона. Девера і Марк Грем обмінюються поглядами. Думаємо щось так. Нарешті відповідає професорка. Але напад стався після повернення особового складу на позиції, а це вказано те, що вони отримали інформацію із запізненням, чи не так. Ріанон веде далі. Тільки чому застава лишалася порожньою? Та ще й кілька днів. П'ять днів, якщо бути точним, відповідає Маргарем. А напад відбувся через вісім днів після того, який знову укомплектували. Його по зайпомоні потім піднімається вище. Промільська фабрика ресона, що розташована неподалік, зруйнована внаслідок заворушень, які там сталися два тижні тому. Ми вважаємо, що це могло вплинути на їхні канали зв'язку з нашою заставою. Заворушення? Сила наростає у мені так швидко, що нагрівається шкіра. Девера скоса дивиться на Маргрема? Ми також, зазвичай, не даємо тут розяснень. Маргрем сміється і опускає голову. Даруйте професор Деверо. Я, здається, сьогодні дещо не в собі. Надто мало спав за останні кілька днів. Буває навіть із найкращими з нас. Підношу руку і Девера мене викликає. де саме на заставі були знайдені вершники грифунів? Біля зброярні. От лайно, Я киваю. Рейд на заставу пошуках зброї. Можливо, наші прибічники не зайдуть так далеко, але я зубдаю. Там була схованка кинжалів, якщо керівництво знало, що вони не були поблизу. Бреннен не може забезпечити навіть меншу частину своїх вата. Звичайно, вони будуть воювати, щоб викрасти зброю. Нам потрібно вивозити більше контрабанди. «Що ви робили, якби керували загоном на заставі Атибайн?» – запитує професорка, звертаючись до залу, а потім повертається до Керолайн Ештон. Коли та піднімає руку. «Я б патрулювання на наступні кілька тижнів для демонстрації сили і, можливо, подумала б про знищення кількох прикордонних сіл Промієля», – пропонує вона. Ріанон тихо всміхається. Нагадай мені, щоб я ніколи не переходив їй дорогу. Бурмоче рідок. Як помсту, перебиває Дейн. Це не наші методи. Почитай кодекс про права бойових дій, Ештон. Це каже чоловік, який послав мене на смерть. І він має рацію, продовжує Девера. Ми захищаємо наші кордони, застосовуючи смертоносну силу. Але ми не несемо війни мирним жителям. Ми також не намагаємося їх врятувати. Однак, чи знає про це вона? Бляха. Я хоч комусь тут можу довіряти. Але, можливо, весь цей звіт неправдивий. Можливо, напали віверни та веніни, а не грифони. А вся ця дискусія – добре продумана брехня. Оскільки вершників було поранено під час нападу на Тебайн, враховуючи, що одного було вбито, запитую, четверо з нас, відповідає Денера, показуючи на свою руку. Зокрема, мене. Це поранення любязно нанесла вершниця з відмінною влучністю лука. Тобто, все-таки грифони. Нас змінюють через півгодини. Після сповіщення я відлучаюся від свого рою і, пробиваючи крізь натовп, курсантів, іду шукати ботхі. Він майже підійшов до входу, коли я його наздоганяю. Соренгейл, звертається він після того, як ми пройшли через вузький як шийка пляшки прохід. Я хочу допомогти, шипочуємо. Можливо, я можу більше, ніж просто читати. Якого милого Соренгейл? Він бере мене під лікоть і затягує в нішу стіни нависаючи наді мною з роздратованим виразом лич. У мене пряма вказівка утримувати тебе якнайдалі від спроб допомогти. Його тут навіть немає, а він ще й накази тобі віддає. Поправляю лямку торби на плечі, коли лупка курсантів проходить повз нас. На мене таке не діє, тому так. Він знизує плечими і всовує ручку за пов'язку на руці. А я вважала тебе найбільш тямущим у цій групі, я зітхаю. Слухай, якщо я зможу допомогти тобі, можливо, ми могли б запобігти тому, що, як я припускаюся, є перерою повстання. Говорити загадково дивно, але будь-хто може нас підслухати. Дай мені роботу. О, так я є найбільш тямущим. Він сміхається, відхиляючись на п'яти. І ще не маю жодного бажання померти, вижити на другому курсі і зміцнити свої щити. Ось твоя робота, Сорен Що, намагаються мовити тебе дозволити і долучитися до наших оборудок? запитує Моджен, зупиняючись біля нас. Намагається. Саме так, каже Ботхі, але тільки намагається, він іде геть і губиться в натовпі. Як ми можемо повернутися до лекції, ніби нічого не сталося, запитує Моджен, коли ми пірнаємо в поті курсантів, які прямують до головних сходів академічного крила. Ти маєш поводитися так, ніби нічого не сталося, тихо радить і Моджен, махаючи рукою квін із рянун, які чекають на нас попереду. Це года, яку ми уклали, коли сюди їхали. Вона поправляє торбу. І повертає зап'ястя, щоб показати тавроповстання. Незалежно від того, подобається тобі це чи ні, ти тепер одна з нас. Ну, наскільки це можливо, без отакого знаку на тілі. Перекидаю свою важку сумку на плече і киваю їй, усвідомлюючи, що знаю надто багато, що по-справжньому допомогти таврованим і надто багато, щоб відверто говорити з друзями. Що? І Можен звертається до Квін. Обід? А вже ж, відповідає Квін. Вони прямують далі, а Ріанон відстає, щоб віти зі мною. Хіба він зазвичай не обідає зі своєю дівчиною? Запитує Рі. Так, але вона випустилася. Точно, вона зітхає і стишує голос. Хотіла поговорити з тобою перед сніданком, але не було нагоди. Здається, коледж від нас щось приховує. Я мало не спотикаюсь на рівному місці, одначе втримую рівновагу і вирішую давати, ніби не розумію, про що йдеться. Як ти кажеш? Вона не може знати. Ну просто не може. Я щойно ледве пережила втрату Ліама. Я не витримаю, якщо з нею щось станеться. Здається, у кадранті цілителі щось відбувається, каже Ренон, ще тихіше я намагалася відвести одного першокурсника до Нолана. Це було вчора після шикування, точніше, після пожарища, на яке воно перетворилося. Так от вигляд у нього геть фіговий, маю на увазі, що чувак ледве тримався ногах. Коли я підійшла спитати, чи все гаразд, новий віце-комендант сказав, що має важливіші справи, ніж розмовляти з курсантами. І по суті відвів його до тих маленьких дверей у голубині лазарету, які зараз охороняються. Думаю, вони там щось сховали. Я кілька разів розтулюю і стуляю рота, відчуваючи водночас дивування полегшення. Може вони привезли якогось пораненого вершника, наприклад, з однієї застави? І там їх відновлюють, припускає я. Якщо ти маєш рацію, це пояснюємо, чому Бодхі досі з прив'язаною рукою. Відколи це через кілька зламаних кісток став потрібним відновник. Ріанон хитай головою. А може вони привезли сполонених з Поремєля? в розмову рідок. І Нолон їх відновляв після того, як Варіш їх ламав. Чув, як один з розповідає, що Варіш відомий саме цим. Тортурами. А ти відомий тим, що любиш підслуховувати. Рі хитай головою. Я знаходжу свою відмовку і замість обіду з друзями прямую до маленької читальної зали в загальному корпусі, щоб дочитати об'єднане наварю, дослідження з виживання. На жаль, уже за годину, яка провела сидячи за фоліантом, я розумію, що й так знаю більше із тих пафосних речей про тріумф об'єднання та жертви, принесені людьми і драконами заради становлення миру. Розчарована. Це як порізати палець сторінкою книги. Рана дрібна, але різне приємний. Ну добре, не варто було сподіватися, що перша ж книга, за яку я взялася, розкриває таємницю створення сфер. Хоча це було б приємною несподіванкою, коли хоч щось вдалося б мені так просто. Повернувшись до своєї кімнати, коли переодягаюся в одяг для занять у спортзалі, розмірковую чи не попросити в джесі щось більше пов'язане з темою вершників першої шістки. Тоді виходжу і на краю вздовж мат зустрічаю своїх. Ненавиджу день атестації, бурмочу під ніс, займаючи місце між житт та надін. Можу зрозуміти, враховуючи, який він був для тебе минулого року. Дражниця Рідок, підходячи до сойра. Перший двобій між нашими першокурсниками, важко не помітити як Рід, через кожні кілька хвилин поглядає на мене. Пізніше візія, та що потворно проходить перший рік. Позбавляє незграбну дівчину з яскравими рудими кучерами, яку вона вирвала на Аріка. Аріна суплено дивиться на мене. Вона не одна тут така. Слоун, яка весь час переминається з ноги на ногу на лівому краю мати, витріщається на мене так, ніби можливо задивитись когось на смерть. Бейлор Норріс і Міша Левін. Викладач рукопашки професор Еметерія викликає першокурсників, що стоять поруч зі Слоун. Він схиляє поголену голову на надкріпленим на планшеті списком, який тримає у своїх м'язистих руках. От лайну. Я ж насправді не хотіла знати їхніх імен. М'язистий хлопець із розгубленим поглядом протистоїть брюнетці, яка вчора весь час гризла нігті. У тебе все гаразд запитує рік, коли брюнетка, не знати як, перекидає кремеза на спину, нічого собі. Може, це, я тебе б спитала б, відповідає вона, продовжує б говорити пошепки. Ти сердишся на мене? Що? відволікаюсь від того, як дівчина заламує хлопця так, що той тепер може побачити її хіба що дупою. Чоб це я мала на тебе сердитися? Ну ти то бігаєш, то не обійдеш з нами. Таке враження, ніби ти мене уникаєш. І хоч це смішно, але єдине пояснення, яке я можу придумати, це те, ніби ти могла образитися, що я вчора обрала Суера своїм заступником. А не тебе. І якщо мої припущення правильні, то давай про це поговоримо. Зажди Що? Ні. Я хитаю головою, хапаючись рукою за живіт. Звісно, ні. Я взагалі найгірший вибір для посади заступника. Взяти хоча б те, що мені треба літати кожні два тижні в Самару, аби Терн міг побачитися із Гаель. Правда? Вона киває її погляд в карих очах м'якша від полегшення. Чогось так і думала. Суер чудовий вибір. Я зовсім не претендую на роль керівника. Я тут навпаки намагаюся бути якомога менш помітною. Ані трохи не злюсь на тебе. Тоді ти мене не уникаєш, запитає Рі. А я б могла бути заступницею, перебиває Надін, позбавляючи мене необхідності відповідати. Але принаймні ти не взяла Рідока. Він сприймав би це все як новий майданчик для своїх жартів. Виходить, ми не так тихо говорили, як нам здається. Міша рішуче перемагає Бейлор, а Аметерія викликає наступну пару. Слоун Мейрі та, читає він свого списку, Арінг Грейкасл. Я хочу її замість нього, каже Слоун, заводячи на мене кенжал. Це якийсь прикол, хоча не схоже, що вона жартує. Я схрещую руки на грудях і, зітхаючи, хитаю головою на молодшу сестру Ліама. Боги, Слоун. І Мужен пирхає і видає смішок. Вона стоїть з правого боку поруч із квін. Ти справді хочеш померти вже в перший день? Вона зробила тобі комплімент, шепоче Ріанун. Як би це не було дивно, але здається, що так. Я з нею впораюсь, різко відповідає Слоун, стискаючи кенджал так міцно, що в неї аж біліють кісточки на зап'ясті. З того, що ти писала минулого року, її суглоби вискакують на раз-два. Наскільки це може бути складно? Серйозно? кидає добірливий погляд на імоджин. Я можу пояснити, імоджин кладе руку на серце. Просто ти мені не подобалася торік, пам'ятаєш? Буває так, що треба спершу розсмакувати. Чудово, ціную твою щисть, відповідаю саркастично. Мене Мері не обходить. Які ви там тримаєте образи на Соренгейл? Еметері зітхає, наче цей рік уже його виснажив. Я знаю, хто її тренував, і тому не збираюся виставляти її проти першокурсників. Він відводить темну брову для чісної я теж помилявся торік. Говорить він їй, перш ніж повернутися знову до Слоун і опустивши внизу кутики роту, наказує. Тепер розброїтеся і займіть свою позицію. Ви виступите проти Грейкасла. Слоун віддає зброю і стає проти Аріка, якого мінімум 10 сантиметрів, переваги в зрості, кілька років, приватних років, двобою позаду. Але вона сестра Ліама, тому є шанс, що зможе втриматись. Хтось сказав Сорен Гейл, запитує глибокий голос позаду нас. Усі наші другокурсники озираються через плече на бичару з першого року, який скинув того худорлявого з парапету. На плечі в нього нашивка другого крила. Він починає рухатися до нас, тримаючи руки по бокам. Ти така популярна сьогодні? З усмішкою шепоче Надін і граливо повертається до першокурсника. Привіт! Я Вайлет Соренгейл. Вона показує на своє філетове волосся. Бачиш? Як колір волосся. Ти хотів щось? Той бере Надін за голову і одним різким рухом ламає її шию.